Andal san Andal san Andal san Andal san Ka rivayeshadu naqhlul hadis isvedoci ucenjaci hadisa mis se selef ul-ummeta wa yaqidun yu'beedun anel Qur'an ekalamullah da al-Qur'an Allahov govor o kitabuhu i njegova knjiga, o vahjuhu i njegova objava, o tenziluhu i ono što je spustio, spustio gajru mehluk, nije stvoreno. Ker u men kale bi khalqihi vateqadehu watakade, fehuve kafir Ona Onaj ko kaže bi khalqihi da je Kur'an stvoren i ubježene u to kaže on kafir kod njih. Kako ovo došlo? Če? Ona je ko smatra da je Kur'an, ovo što mi imamo Mus'hafu, što Allah san objavio, da to nije Allaho govore, to Allah san ni govore, nego je to stvorio. Ko ima takvo uvjerenje, a ono je oprečno šerijskim tekstovima, znači kod učnjaka selefa to je uvjerenje kufra. Malo pinsto spomenli. Moatezile i džehmije su nastavu da je Kur'an stvoren. Moatezili su pokrenili onu veliku borbu protiv učenjaka ovog umeta za vrijeme Me'amuna, kada je bio Imam Ahmed u fitni onoj, kad su tražili svi učenjaka, kadija i učeni ljudi da potvrde da Kur'an stvoren, baš zbog ovog uvjerenja. Zato je ova krupna vesela i velika. Oni su tvrdili, bili da i tvrdili da Kur'an stvoren, a da to nije Allah govorio. Odakle im to? Šta im je to problem? Šta je njima problem da potvrde u, u Kur'anu? i gdje smo došli da Allah što kaže? da kaže da je govorio, da ima govori, tako dalje. Otkud je to? Problem je došao s te strane i kaže, ako potvrdi Alšanu govori, mora nećim govoriti, tako? Ako nećim govori, to znači da ima neko, neki aparat, nešto, ima usta, ima jezik, ima ovo, ima usnu, ašupljina, e onda potvrdi, onda kaže, liči stvorenjima. Uporedite Alšanu sa stvorenjima, to je kufr ko njih, to ne ide nikako. Moramo Alšanu uzdignuti na više stepene, da ne bude sličan stvorenjima i onda odbacuju ove Odatle je došla ta šupa, odatle je taj problem. Međutim, ovo je jako krupna mesela. A onda, naravno, nešto pisao, pa doba, gdje se Šarim Maturidije tu? on su došli s nekim, jel, o, nešto između se, On Oni kaže, mi prihvatamo. Jes, kaže, Alas, ano, govorio, ne govorio, međutim, nije to govor, ono, pravo da govorio. I ono su došli s nekom filozofijom, ne znaš ili potvrđuju ili negiraju isfilozofirali tako, isfilozofirali da čovjek kad to čita, analizira, češće, čekali, potvrđi ili ne On potvrđi ovako i oni kažu, kaži, Allah, ješan, ja dobro, je Allah, ješan to rekao, e kad ne znam sad je baš rekao, no. kad je mogo reći, kako rekao i tako. E, I od toga napravim filozofiju, to je sad duga priča. Jer oni obično znači, oni stanu negdje na nekoj ovaj, neko sredini puta, nešto između, ehle, sunovel, džema, između ovi sekti. Boreje se proti, ja, srednji put, ono, iskrivljeni. Boreje se proti ovi sekti i objavaju veliku borbu, na kraju stanu na pol puta, nisu ni tam ni vano, jel? Ja? Dalje nastavljam, znači on će ponoviti ovu ovaj stvar koju sam spomenuo. Kaže: "Vel -Qur Qur'an, innaahu kalaamullah, wa lahi yuqaj." Kur'an koji je Allahov govor i njegova objava. Huvele dinese de bihi gibril alal ala rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kaže to je onaj koji je spušten, sa kojim je došao Spušten džibril uh, uh, poslaniku sallallahu alayhi wa salam Kur'an in arabien liqaumin ya'lemuune. Eh uh, basheeran wa nadira kar Kur'an, znači, na arapskom jeziku, za ljude koji razumiju to, znaju to, što je objavljeno. Bez širevne da upozori, da obraduje i da upozori. Kama kale, azzeva djele, e, zaista je on Kur'an tenzil, znači ono što je spušteno od gospodara svjetova. Ne zjele bih ruho le min. Sišao je sa njim, ruho le min, to je Džibril, a.s.w. Ala qalib gidita kuna na tvoje srce da bi ti bio od onih koji pozirao bil sam mobin sa jasnim arapskim jezikom na jasnom arapskom jeziku je objavljen Kur'an. Allahu allazi balagahu rasul ummato, kaže to je taj Kur'an koji je prenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem svome umetu. Kema umire bihi fi qawlih, kao što mi bilo naređeno u riječima uzvišenog Ya ayyuhar rasul baligh ma unzile ilayk min rabbik o, vjeru, viesnice, prenesi ono što ti je od tvoga gospodara fe kan allazi bi amri allah taala kelamuhu ono što je on prenio svome umetu je to bio allahov govor kelamuhu azza wa jalla jer vo Temne, uh, temne une ni en ubelliga kelame rabbi. Znači to je došlo u hadisu da je posljednjih rekao. Kaže, zar me spriječavate da vam prenesem riječi moga gospodara? Znači jasno kaže da je riječi moga. Naravno, hadisa u tom kontekstu je mnoštvo. Ovaj hadis također je doslovno bilježaj dao u tirmizi i v namađe darim i hakim. U nastavku kaže, huve ledi tahveduhul sudur. Znači govore u Kur Kur'anu. Kur'an je ono, kaže što što ga pamti, što ga pamti prsa. Votet što, što se uh, izgovara na jeziku, u juktebu filme sahif i piše se u mushafu. Ono što je zapisano, zapisano znači, mushaf, što izgovaramo na jeziku i što pamtimo na pametu prsima, ne u mozgu nego u prsima. Po šerijskim tekstovima kod nas u neta, uh, pamet i razum gdje su u srcu, a ne u glave. Kefe man te sarrefe bi qra eti kar kako god da karja uči to je Kur'an, da zapamti da uči, da, da zapamti, da uči, da zapiši, dako da lije je sve to Kor'an. Kaže lefa za kaže da izgovori onaj koji izgovara to je Kuran, wa Hafi Hafiz i da zapamti onaj koji pamti, ono što pamti to je Kur'an. Kai su tulje وفي اي ما ودن قريه وكتب في في مصاحف اهل kako god bude čitano, gdje god bude zapisano u, u, u mushafima اهل الاسلام to je Kur'an to je vrlo bitna stvar znači treba da znaš tolko tvrdi jel tvrdi kelam taj govori jel tvrdi zato što će neko duš da kaže posle jestu Allah je to govori jestu Allahov govor alja ovo kad pročitam alhamdulillah rabbil alah ja što pričam to jest foran zato što sam ja stvoren, moj jezik stvoren i ono što izađe od mene stvoreno. I onda odatle došlo, odatle su došli, prišli Kur'anu e, Mo tezilaj jehmi. Zato ono ode naglašava i što je zapisano i što je izgovoreno i što je zapamćeno i tako dalje. Kaže u alahu što je zapisano musi vam islama i što je na onim plohama, pločama djeci koja uči u, u u ketatibima, u mektebima što uči kaže to je sve Kur'an, u gajriha, znači, bilo kako, da se bilo zapiši, zapam ti to je Kur'an. Kulluhu kelamu Allah, azaz vaj dželek, sve je Allahov govor, gajru mahluk, nije stvoren, fe men za menuhu mahlukun, ko tvrdi, da, da je stvoren, fe hove kafir billahi, on je kafir u Allahovu džesanu al-Azim. Zato da nastaje nekje reči, ech, ajmo ona, šupa pa zašto imam Ahmed nije tekfirio, Memuna, jel ga tekvirio? Zašto ni pozvao na revoluciju da se bo, bo, bo, borije proti njega? Imam Ahmed. Jesu učenjaci tekvirili Memuna i oni koji su tjerali drugi učenjaka ono doba da, da kažu da je Kur'an stvoren. I sličene ove mesele, jel? Ne išmo o njima odgovarati i govorimo. Samo kažem da neko sad odmah ovo ne predzvede. U nas obička priča na nekoj temi Ovaj, neko ko naginje prije na tom govori o tekviru, ti govoriš o zekatu i davanju zekata on je li kufra ko ne davi zekata i odmah sve hoće da navede jel, o temi kufra i govora o kufra jel. Uh, nije cilj mnogim stvarima koje su učije nije cilj uvijek došli do toga uslimanega kufra ili monafik nego je cilj da se nauči propis a spuštanje znači spuštanje propisa kufra tekvira na pojedinca to je proces i potvrđivanja kod neko ko, koji ko ima obježenje Ovaj, potvrživan neko da li je time učinio delo Kufra izgovorio ili nije znači to je, tim, je tima za sebe, ne govorimo sad o tome ovdje učimo propise a onda navodi dalje predaje, hadise kaže sam i ja to hakim Abdullah Hafiz, govori ovdje o hakimu autormu Stedreka imamu Uh, Spominje uh, da on prenosi od ibn Khuzaymi da kaže, kaže, قال ibn Khuzaymi, Muhammed ibn Ishaq ibn Khuzaymi, kaže, el Kuranu u kelamu Allah, gajru je Allah u govor, nije stvoren. Femen kaže, in el-Qur'an je makhlouk, fahuw kafir billahi l Ona ki kaže, da Kur'an stvorin, kaže, on je kafir u Allaha uzvišinu. La tuqbalu šehadetu, ne prima se njegov šehade svjedočenja. Wola ju adu in meride, niti se obilazi ako je bolestan. Wola ju salla aleihin mate, ne klanjam se džanaza o kumri. Wola ju tfam fi makabir muslimin, niti se ukopao u mezari muslimana. Juste tab, traži se od njega da učini tebu. Fe in tabe, ako učini tebu dobro i jest, waila duribet unukuhu. Ako ne kaže, onda se udari po vratu, odnosno ubija se. To su riječa uh, Muhammed ibn, ibn Isak ibn Hozeime. Sad dolazi novo pitanje, nova mesela, a to je meseleto lafz ili Kur'an. Uh, mesela lafz, znači uh, učenje izgovaranje Kur'ana. Je to stvoreno ili nije stvoreno? i oko toga je napravljena velika halabuka i on će o tome govoriti uh, puno da to, a to je, to je mesela je kod nas, malte toko nije ovaj, nije prisuta, ono se toliko ne govori ali uno doba kada je nastala ova ova novotarija, uh, bilo je, znači bila je škakljiva mesela <clears throat> kaže, ovo je lafz za Kur'an, a kaže što se tiče izgovaranja Kur'ana Lafs. govor Kur'ana mi kad izgovorimo učimo Kur'an kao da je Šeha Abal Abbaqri Ismail Jurjani ذكر فی الفلسفه u svojoj risali ovaj šeih spominuti u svojoj knjizi Alati Sanef al ko je napisao za stanovnike Jailana Manzama an lafdhuhu bil Qur'an mahluk onaj ko tvrdi da je njegovo njegovo izgovaranje Kur'ana stvoreno Znači, juridobih uh, il-Qur'an misli da je Kur'an taj koji on izgovorio da, da je stvoren kar je feqad qale bi khalq il-Qur'an. On je rekao da je Kur'an stvoren. I ovako se so vodla velke bitke. Zakara ibn Mahdi taberi u svoj knjizi Ali Atiqad el-ladhi sanifu li ahli uh, Hadil Bilad, koji je napisao, kaže u svoj knjizi Ali Atiqad, koji je napisao stanovnicima oveg mjesta. Ena medhebe ahli sunneval džemaah Al-qawl bi'an al-Qur'an kalam Allah subhanahu kaže da je da je ubeđenje mezheba Ahlus jamaata da je Kur'an Allahov govor vo vahyihi njegovobja, govor bio at što je spustio وامر ونهي ونيقول ان عرضا نيقول زابرا وغير مخلوق نيستvoren ومن قال مخلوق فهو كافر بالله حزن كازا она ко кажи да е створен он е кафер у Аллаха узвишенго وان القران في صدورنا محفوظ ده куран у нашим прсима сачуван бел синети на кру нашим језиком се учи عز وجل бихи то е кажи Kojim, kojim je govorio Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qala inal Qur'ana bi lafzi makhluq. Ovo ono što nas interesuje. Ko kaže da je Kur'an kad ga on izgovara bi lafzi, kad on uči izgovara da je makhluq? A u bihi mahluk ili moje učenje Kur'ana je stvoreno, fe hove džahil, kaže on je džahil, dalon, mudillun, znači dalon, skrenu se pravog puta, nadalaletu, kafir billahi ladhim, kafir uzvišenog Allah. Vo inama zekrtu hada al fasl, bi ajnihi min kitabi ibn Mahdi listih sani dalike minu. Kaže, spomenuo som, ovo poglav od ibn Mahdija, zato što smatram da je jako bitno i dobro i lijepo da to spomenimo. To je to on lijepo napisao, objasnio tu temu. Fe innehu i tebe a selef ima uh, ashabu al-Hadis, odnosno selef ovog ometa, fi ima zekar ono je, što je spomenuo. Ma tebehuri hi fi ilmi kelam. Iako je kaže bio, imao veliko znanje o ilmu kelamu, a to je ona islamska skolastika. Znači, ovaj od učenjaka, Ibn Mehdi Taberi, je bio jedno vrijeme na njihovom ono. Dobro poznaje njihov priču. Znači, bio je na tome, poznaje, izučavao to. I onda, on kad ne vede ovu stvar, ovako kak naveo, da je to bio ubjeđenje Selefa, je to puno znači, zbog toga je to naveo. Kaže, u te sanifu kebire fihi, u te kadumu hu, te, te berzuhu inde ehlihi, kaže, i njegovo, jel, ono što je, njegova dijela su poznata, govori o ovom činjaku koji je to pisao o toj oblasti, iz Ilmu Kelama islamske iskolastike čemu se šarije maturidije e, kaže, je, znači bio je na tom i on to poznaje taj meze i onda on kada pojasni šta je na čemu je naš ehlo sunet znači to ima drugačije značenje e, pa onda nastavlja dalje kaže na Ebu Abdullah Hafiz misli na Hakima e, autora Mustedraka kaže e, prenosi od Uthmane Saida uh, ibn Ishkaba da on kaže tu, uh, Ishaq ibn Ibrahim, pitao sam Ishaq ibn Ibrahima kaže Ani lafci bi Kur'an, pitao sam o lafci bi o izgovaranju Kur'ana, učinju Kur'ana kaže on, la jembegi en junadzere fi hada ne, ne priliči, ne treba da se oko ovoga raspravlja i spori el Kur'anu kelamu la, gajru mahluk Kur'an je lahu govor, nije stvoren a onda prenosi. E, Oni odužio ovdje ove spominjanje ove stvari. Zato što je bila jako to bila jakoška, i najveši razlog tome. Zato što je e, dalalet, skretanje po pitanju je li Kur'an stvoren, nije stvoren, došlo sa ovih vrata. Znači, došlo se ovih vrata, tako da smo počeli u početku govoriti, ovaj, u početku, kad se pojavljivala ta, ta devijacija, pa kažu, dobro, je li Kur'an je Allah Jest. Ali ovo što ja izgovorim, znači, ipak ja sam stvoren, Ja sam to izgovorio, ja sam stvoren, moj jezik je stvoren, o, moj glas koji izađe, on je stvoren, prema to ono što sam izgovorio, stvoreno. I tako je počelo, i tako je nastala to ta devijacija, smatranje da, da ono što u Kur'anu, da to nije govorio Allah, žalšanu, nego je to on stvorio. E onda su oni ošli daleko, da, da, da znači, usmiješaju stvar u opse, kako je to Allah, žalšanu stvorio, kako je stvorio govor, kad ga je stvorio, na koji nađe ga stvorio, I tako dalje, znači da ne pričamo. A, a, naravno, Djibril je prenio njegov govor nama. Kako ga je prenio, ako ga je stvori, i tako dalje, znači to sad teme, znači ulazimo u detalje koji teško možemo uhvati tim kraja. La sahir le leune, nema obale. Kaže dalje, Mohamedu Medjeri i Taberi. Znači ovdje ćemo prelet, ovaj, brže ćemo čitati da prijeđemo, da zaučimo ovo, ovaj, jer, jer govori o ovoj temi detalja koja bila je bila, bila uh, prija aktualna, naravno i sad je ona, ona dolazi, onaj, sa te strane može čovjek doći u tu, u tu nejasnoću kari Muhammed ibn Jari Taberi poznati učenjak znači Benđeri Jari Taberi otac u svojoj knjizi Ejtikad kaže elsan fefi hadhi mesel ko i ove meseli i kaže amma alqawl fi fazl ibad bil qur'an kaže a što se tiče pitanja el fazl izgovaranje robova i robova sa Kur'anom učenje Kur'ana fela esra fihi na'lamu kaže ni ništa preneseno o tome od ashaba wala tabi'in yuta biina illa an fi qawlihi gana osmo ono kaže u čim riječima kaže imamo koristi washifa ili kutoma wa fi itibahihi rusd wal huda ne uslijednju njega imamo rušt i uputu pravi put omen yakumu qawluhu maqam al ayma alula ikako je onaj čije govor je na stepenu prvih imama abu abdullah ahmed ibn hanbal rahimehullah Misli na njeg. Fa ina eba Ismail tirmizi haddesini, spominje, znači, taj rivajet, uh, tirmizi, kaže, haddesemijatu eba Abdullah ibn, uh, ima Ahmed ibn Hanbel, uh, čuo sam, kaže, uh, znači, Ahmed ibn Hanbel, da je rekao, el-lafzijetu džahmije, ova mesela je, kaže, džahmijska. Koja mesela? Kaže, tu da kažeš, moje učenje Kur'ana je stvoreno ili je, ili nije stvorilo, uopšte oko toga. Kaže, to su džehmije sa time došli. Zato ima Mahmur je žestog po, po ovoj meseli. Kaže, el lafzijetu džehmije, lafzijetu, da li je ovo što mi izgovorimo u Kur'ana, je to stvoreno ili nije stvoreno, kaže, to je od džehmija došlo. Kaže Allah-u Teala, fe ađirhu hata jesma'a kelami Allah. Kaže Allah-u Teala, daj mu sigurnost, govori ovdje mušriku, u suri Teube, daj sigurnost mušriku, Hata yesma kad dok ne čuje Allahov govor. Kaže imamate mimmen yesma. Od koga će čuti? Kad ti kažeš mušiku dođe i traži sigurno da čuje Allahov govor, hoće prijmti islam, neće prijmti islam. Da su konačno shvajte, treba da čuje Allahov govor. Ko ćemo reći taj Allahov govor? Hoće malaže anu reći. Ne, moramo čovjek reći. Allahžešanu naziva to što ćemo čovjek reći, to mušik da čuje Allahov govor naziva ke Allahov govor. Znači, ovaj dokaz jasno slama, kićmu, ono koji, koji imaš šubhok od toga. Allah Želešanu naziva ono što mi jedna drugom kažemo, da Allahove riječi, da to je to Allahov govor. Pran tome, znači, ono što ti izdoveš od Kur'ana, to je Allahov govor. Jer se stvari pripisuje onom prvi koji je rekao, a to je Allah Želšanu. Kaže, kaže, uh, Summe sadija se ti kaže samija tu džemaatu bin eshabina la ahfadu esmahum yezkurune anhu kaže zatim sačuo kaže o skupini ashaba naših sledbenika učenjaka kaže ne njihova imena spominjalo sprenosili su od njega od koga imamah Ahmeda radijallahu anhu kaže danije radijallahu anhu ima učenaka koji smatralo da se za, i za učene mnoge učene ljude čije fadli znanje poznato je veliko da se kaže za njih radijallahu ne, radijallahu anhu ne samo za za ashab kaže ono je kaže ima Muhammed rekao karimen qala lafz alquran maqluk fa huwa jahmiyun ona ko kaže moje izgovaranje qur'ana ovo što ja قال qur'ana učim qur'ana maqluk on je stvoreno kaže on je jahmiya fa Što je nova Zato Kad to što o tome, znaš da je potreba te pričanja nikot ne tražne pita. Zetraš u što pričaš o tome. Kalna Muhammedov džerije koji wala qawl fi zanika عندنا يجوز ان نقوله غير Kaže nema drugog govora kod nas da ga kažemo mimo koji dozvoljeno kažemo ono što on rekao, što je rekao Imam Ahmet. Izlem yekun lena fihi imam na temo bihi sivav. Jer mi nemamo imama učenjaka koji trebamo slediti mimo njega u ovim stvarima. Zašto zato što rekod na znači, tim personalnos habani otabina potom pita ništa. A imamo i imam Ahmede, imam ehles suneval djemaa. Imamo dunjars, kaže imam dunja aluka, da muslimane. I kad on neke stvar pojasniva kidnać, to je što kaže to je ovaj plafon ima iznad toga. Wa fi kifaya wa muqna, kaže tu je dovoljno i na to čovjek treba da se da se da se smiri, da bude na to ubeđen. Wa imam u tebe ironije imam koji se sledi. Rahmetullahi alaihi wa redvan. Kaže da je Allahova i njegovo zadovoljstvo na njega. Ovo kaže Mohamed Ibiđeri i Taberi. Je li tako? A kako je Mohamed Ibiđeri i Taberi završio sećati predavanje? Okružili ga sljedbenici Hanbelijskog mezeba. Nisi mu dali da izrazi iz kuće dok nije preselio. Preselio u svojoj kući i ukupani u svojoj kući. Jer nizalio međina za sebe. Hanbelije. A ovako on kaže o o imamu Ahmedu. Zašto? Zato što je pisao jednu knjigu koja govori o raziloženjaka u fiku i nije spomenuo stavu imamu Ahmedu. Rekao ima Ahmed je učenjak Hadisa, ne Fakih. To je bio njegov štiha. A da on njemu da se osvijeti, tako se opodi prema njemu. A evo kako učenjaci, je prema učenjacu, ka, učenjak imam prema imamu, kako se opodi. Hadi alfazu Mohamed i Benđari. Kaže, ovo su riječi Mohamed i Benđariira. Eleti nekaltuhanesa, koju sam ja kada lično prenio, tačno te, tačn te riječi. Ila hauna, na min kitab ili katad, da li sam neko kaže, ovdje sam prenio iz njegove knjige Iatikad koji on napisao. Kultu, znači on kaže, da, ja, ja kažem, kaže huve, aani Muhammedi ibn Đarid, uh, ovdje kaže, misli na Muhammedi ibn Đarida, kad nefa an nefsi hi bihaad al fasl, eledi dekaru fi kitabihi, Kullu man nusibe ilihi, wa qadhafe bihi min odulin an se bili sunne, a u meni nila šein minel bid'ati. Kaže, zanegiraju, Mohamed Njeri Taberi, govori o njemu, Sabuni ovdje govori, zanegiraju o sebe sa ovim što je govorio u svojoj knjizi, ono što je bilo pripisano njemu. Znači njemu, da, često se zna desi da su neke stvari prenesene pogrožene, kao što imamo kod nas danas, jel kaže reko ovaj, reko ovaj, nakon i tako dalje, stvari koje nisu pouzdane, koje nisu pouzdane se pripiše nekom učenom, kaže što su bile njemu pripisane, izbog čega je bio optužen, da je u stvari jel, skrenuo sa puta, selef, s, s, s, puta sunneta, da je nagio prema novotari. a slična stvar je došla također raširjena od Boharije, bomo pitanje. Da je, Buharija, da je Buharija bio na stavu, da je laf li bil Koran mahluk, da je moje učenje, ono kad kaže, ono što ja učim od Korana, da je to stvoreno. To je, to je bilo rašireno od imama Buharije, pa je to došlo od imama Ahbeda, pa mu se nije svidjelo i a, prenesene se došle riječi o imam Buharije. Međutim, poslije se utvrlo, da, potvrlo da to nije tačno tako, da je to nije, nije ispravno što je rašireno od imama Buharije. Jer pazite, i prije postalo za vidluka, I prije postojalo ono smicalica, spletki i tako dalje, e, loših namjera ili ako ne iz loših namjera, iz greške se pripiše nekom nešto što nije ispravno da se pripiše. Bledajte Hakahvan Ahmed radijallahu anhu arda, kaže ono što spomine od imama Ahmeda, da je Allah Žešanu sa njim zadovoljan, ene <klede> lafzijete džahmije, kaže da da je ovo pitanje da kažeš uh, moje učenje, moj govor Kur'ana, moje izgovaranje Kur'ana da je to džemijska mesela da je to džemija dozaka fesahihun anhu kaže to je tačno od nek vremena Vojna maqale zalike liyna jahman washa washa bi khalq al zato kaže što su džemh džemh osnoviva džemija i njegovi učenici kaže oni su jasno jasno, znači, e, e, rekli da je Kur'an stvore, ولذine e, qalu bi lafse tedirređu bihi i laqau bih halq Kur'an. A kaže, oni koji su rekli da je uh, njihovo izgovaranje Kur'ana da je stvoreno, kaže, tedirređu bihi, znači, postepeno su sa tim riječima došli do, do, znači, do, do, došli na, na nivou stava da je bih halq Kur'an, da je Kur'an stvoren. Wa khafu ahlu sunnah. Alsu se kaže bojali ali učenjaka ehlesuneta. Fizikalike zamanu to vrijeme kad je to proširna ta mesela, kaže mineta srihi bi khalqu an. Bojao se da kažu da je Kur'an stvoren, nego su rekao tako ovo što ja učim je stvorano, a Kur'an nije stvoren je. se učenjaka ehlesunete, učenjaci ehlesuneta su bili jako u to vrijeme kad se pojavilo to. Kaže fezekaru hadalaf, pa spomenuli to Kaže Varaad ubighi anel Qur'an be lafzin mahluk a fil surah da je, znači ono što mi učimo od Kur'ana da je stvarno fale zalike se mahum Ahmed rahimehullah jehmi zbog to je kaže ima meh nazvu da su oni jehmije be je to od njih da je to njihova Karibuhu ki anhu qale el tu shar min jehmije kad čovjek prenosi od Ahmeda da je rekao ima knjigu koju se, se prenosi znači prenosi ga Abdullah njegov sin u, u knjizi sunne kaže e o, ova mesela da čovjek kaže moje izgovaranje moj elafz moje izgovaranje Kur'ana uh, je uh, je stvoreno uh, uh, znači kad ja učim Kur'an to što učim to je stvoreno kaže to je gori od džehmijeta to je gori od onoga što džehmija smatra da Kur'an stvora to znači prenosi taj i taj drugi stav imaama Ahmeda po ovom pitanju a onda dalje navodi kaže umaama hakar muhamed ibn jarir an ahmed rahmullah an man qala lafzi alkur'an qar makhluuf fa kaže ono što se prenosi imaama Ahmeda što prenosi muhamed ibn jarir od imaama Ahmeda da je za za ovu meselu da je rekao da je to novo ta, da ne ponavljam šta je rekao, znači da je rekao da je to novo tada, ko, ko tako tumađi kao je fejneme rade ene selef i mine ehli sune lemje tekelemu fi, fi vabilavs kaže da učenjaci selefa od ehli sunete nisu govorili po ovom pitanju Walam lam yuhawwijuhum ahali. Ka, znači nisi ima potrebe da govori o tome. Wainama hada sa klan fi lavs min ahli taamuk. Nego se kaže ova mesela pojavila, kaže udevile hamk. Pojavile su doni koji su ono ulazi u dubine i širine, no pametovijal. Udevham kaže od glupana. Ljudi koji su znači hamk glupost, glupod glupana. Znači malo umnika. Ladina ata bil mukhtata. Ko su došo sa natariama? Kario ate u amanehu anhu min da pasu doše kaže sa a, a, prešli su granice u u, u tim stvarnom pa su otišli u dala doše sada dalaletima u i došli sa ružnim govorima ružnim izjavama jako ogalni ružnim izjavama spornim šerijski spornim izjavama wa ahadu fima lem fima lem yahdi fihi selef min ulema islam koji govori su stvarno koji nije govorio o selef ovog umeta faqal al imam hada al qawl fi fi nafsihi da ovaj govor o ovoj temi u osnovi karinovatari jel da, da uopšte se priča o tome meseli neš smotri da pričaš o toj temi umin umin hakil mutasanninin an obaveza je onaj uh, mutasanneto onaj koji sledi, sunet, koji sledi sunet da ostavi govor o toj temi ولا يتفوع به اذا izgovara svojim jezikom o tome se ne pričao. Wala wala bi mislihi min al-bidem min al-bidem ubteda. Niti da slične mesele novo turske da spomeni da govori o njima. Wa yaktasir ala ma qalahu salaf min imat al-mubtada. Kada da se skrasi na onome što je prveno od od salefa ovog ummeta ko, od učenjaka koji se slijede na Kur'an nakelamu la ghairu mahluq. Da Kur'an alahu govor nije stvoren ghairu mahluq. Wala yazidu alayhi illa takfira men qala bi khalqi ina gra nište dodat na ovo kaže osim da kaže da spomeni da je takfir da da takfiri onog da kaže da, da je afir ona ko kaže suprotno kaže da je kur'an stvoren a on opet navodi od hakima ebu abdullahi ha hafiza miss od, od, od hakima autora mustedreka a on audi kaže od bashanija kaže samia tu سميع تو كازي عبد الله ابن بمبارك. чуо сам на абуллах мубарек, ко све завршавао меселову. да је рекао: "من كفر بحرف من القران فقد كفر بالقران." каже онaj ко учини куфр у један хаф корана. не гира један хаф корана, قال لا اومِن би хази onaj ko kaže da ne vjerujem u ovaj ovo lam što ima u Kur'anu Musafu, kaže učinio dijelo kufra i ovaj tačno znači ovo je poznata mesela da neko ko da ne jedan harf iz Kur'ana, da je time učinio dijelo kufra Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam.